بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى أبي وطابه أجمع رب العالمين سبحانك لا علمنا إلا ما عمتنا إنك أمتب العليم الحيني. Kata Sheikhul Muallim, rahimahullah Taala, "Wanabamal ilmi, fasil fi ahkam al-ghdati, wa anwa Wa hiya lughatan al-ismu Min i'tadda Wa shar'an Tarabbusul mar'ati Muddatan yuhrafu fiha Baratu rahimihah Bi akra'in ash'urin <tuh> uh, ini suatu pasal pada menyatakan segala hukum iddah Dan satu lagi menyatakan segala bagai perempuan yang beredah ha, Jadi kalau kira tajuk juga dua tajuk lah maknanya Kalau ni pagi tajuk ha, Maknanya adalah suatu fasal ni pada menyatakan yang pertama nak nyata hukum-hukum edah Ha, lebih dulu sebelum pada nanti ke hukum tu kita kena tahu dulu makna apakah idah. Itu ha, nanti Sarah akan menyatakan. Yang keduanya nak nyata menyatakan. Bagai-bagai segala perempuan yang beridah. Tak super tu. Anak ah, perempuan apabila dicerai oleh suaminya atau apabila mati suami ah, tingganya ha ah, tu ad muktada belaka tu sabit tulah dalam hasiah mari menyatakan sementara kita nak tengok kat depan tu uh, Mahasisya muhassisiah al-bajuri kata gapo hukum iddah ai kakau niha seperti ni nak ayat oh, hukum iddah seperti, uh, seperti kakau ni atah dulu biwaf'il seperti keadaannya iddah tu hasil ia dengan melahirkan anak kanung bahasa kapung kita kata beranak anda ha, sana kata bersalin nah kita sini bersalin, guna, saling Tidak nai salinkan tu ah tu salin kita sining dak tegak kain kan, dak pakai hak baru tu nak buat kerja benda bersalin nak. nah ah tu dia nah anak di tempat kenduri ah ha, salin dak akan sahabat salin pakai hak baru salin makna tu kan tidak kalau pakai makna tu gak ada pula bersalin kita panggil ular, bersalinnya itu baik pada sarang dia tu suhu tu tukar kulit lain. Tapi ada orang guna bersalin dalam arti beranak. Wala bagaimanapun, Arab panggil wiladah dan muafakat dengan Quran guna wad'il <tuk> Tak munadalah. <jadi>. Hmm. Tak ganggu <tuk> dah leh. Jawab eh dah leh. Arti ni jawab